Baada ya haya nilotanguliza kuyazungumza eh ntaingia ya kwanza kuhusu kuosha mikono ghaslu aliydain aliyoduma na kusudia vijanja katika lugha kiarabu ikisema aliyadu kwa itlaqi tu naikusudia ni kijanja ile ganja ya mkono tutaelezea namna Kuosha yivigyanja Mwanzo wa uzu kabisa Mwanzo vinaosha yivigyanja vibilia Na hapa taereza masahala manne Katika jambo hili So ala kwanza Hukumu ya kuosha mikono ni nini Mwanzo wa uzu Jelau kama mtu atahacha Asioshe Akaanza Dhuungu vingine Lakini so ala pili Kwa faida pia tataja Mtu alielala akiamuka. Ya Uislamu unaeleza mbari ya kuosha vigianja. Nitatajia kidogo tujia usingizi wa mchana au usiku. Kama na anachuhoni. Kwa faiza ya kasabu kuna kuosha mikono. So ala tatu. Kwanini mtu amikatazo akiamuka ya kutoka usingizi ni asingizi mikono yake kwenye chombo cha maji mpaka wa shenje. Kwanza. Asitose kwenye chombo cha chenye maji. Najambula nene Ni ipi hukumu ya maji ya mbayo mtu Alitie mikono yake Aliputoka usingizini Kabla wakosha hakatusamuli Jie maji yale hukumu yake ni nini Tatika Cherie u islam Nikianza na la kwanza Kwamba Hukumu Ya kuwosha mikono Ni sunna Ni wajib ni nini Hukumu yake ni sunna Kuwasha mtu maratatu Kabla ia kuwanza kuutumia mkono waki kwenye kuwasha ziungo vingini Kuli kuwasha vili vigenja ziake maratatu Jamghil ni sunna Nau lulu kuwa utaratibu wa mtu mishanallah alayhi sallam Uthmani bin Affan Radhi anhu Hali wafundisha watu uzu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Hali waita watu Hali wafundisha uzu Hakibuta wadha mtume sallallahu alayhi wa sallam Nepi halichukua chombo Hakawusha kwanza Hakamimina majibu nikini jake Hakawusha mara tatu Ndohu tartibu wa mtume Sallallahu alayhi wa sallam Kwe ni sunna Ni sunna Wa miktilafi ana Kuhusu mtu aliyamuka usingizini usiku Hamilala akamuka Je, hipi hukumu ya kuosha mikono Atusukumzi kama hivi kawahida Umekala da mtu ametakuna kutawadha hivi sasa Haja, haja lala halifanchuti Lakini mtu amelala usiku Hakamuka Je, na ye ne, kuosha mikono ni sunna au wajibu أحبنا خلاف، والوصم من واجب، كندي لما صحابي ليو، لكن ما كنا أبو هريرا عبد الله بن عمر نوين جينا كاتك تابعين فيها، كنديه لو ليو اللي نسميه، كسابم تومي صلى الله عليه وسلم كاتك حديث نسمة، إذا استيقظ أحدكم من نومه أكيه مكم ميوين قطرة سنجيزني ماك، فلا يغمس يده في الإناء. Asiingize mkono waki katika chombo Chamaji Hatta ya ghasila haa thalatha Mpaka awoshe maratatu kwanza Alafu ndo hawaize kutubu Giza katika, katika chombo chamaji Fa inna huu laa yadiri Ahi nabata tiadu Kwa sababu hajiwi mkono waki umelala wapi Usiku lipolala Ileza kana mtu umeingia uchafu Umfanya hivi Yani hujiwi mkono wako Kwa sababu unakuwa umelala Hawjiwi kinachopitikia mkono wako ulikuenda wapi ulishika kitu giani Waislamu katuwa maelekezo hayo wao wanaitumia dalili hii kwa sababu mtume sema fala yagmis usiingize mkono wako kwenye chombo amekataza hivi. Kwa hiyo kuna nahi kuna katazo Nakatazo katazo hili maana ni haramu wanasema hivyo. Kwa hiyo mtu akiamka kwanza aoshi ni wajibu sasa lazima aoshi baadaye ndio utumie. Lakini kuna kundi la pili wanawachuona wanasema hapana ni sunna Ndio mana kwenye aya ya udhu ile aya ya udhu hayakunuzumza mambo ya kuosha mikono ziganja ya hiyo amanu idha qumtum minas salati faghsilu ujuha kumsema haikutajwa mikono na pale palikuwa panaelezo viungo vimekutawaza mbona haikutajwa wengine wanasema kwamba hapana ni sunna pamoja kauli hii inatiwa na wengi katika wana wa chuoni kwamba ni sunna jambo kwa sababu mtu sallallahu alay salama aliposema mkono haujuu melala wapi Ni swala la shakka inawezekana kweli ukawa umefanya umelala sehemu nyingine yaani umegusa kitu kichafu au hauja gusa yote inawezekana. Kwa hiyo haiwezi kujengewa hukumu sehemu ya shakka kama Ibn Hajar anavyo anavyosema hivi. Kwa hiyo wanasema hivyo. Kwa ina inaunganishwa hata maimamu pia wanaunga mkono kauli hii kwamba ya istihbab. Al fahamu ni kwamba kuna khilafu baina wa wanachuoni kuhusu mtu aliamka usingizini ji yaoshe mkono wake kwanza au Asioshe. Lakini katika hali ya kawaida, hithi ya mto napotawatha Ni suni na kuosha mikono kabla ya yaku, kuungiza kutumia maji kuosha sayo mingini Na wapo waneona kwa mba, katazo hilo litawusu usingizi wa usiku na usingizi wa mchana Wapo naesema hivu Kwa mba katazo hilo litawusu usingizi wa usiku Kadhalika na usingizi wanjana lakini mfano alimamu Shafi rahimahullah ina wengine katikwa na wachohoni wanaona usingizi unohusika hapo ni wa usingizi wa usiku ndo ambao wanasema mtu ulala aka amelala hasa usiku Kadhilika Sababu ya kukatazwa mtu anapoamka usingizini asitie ya mkono wake kwenye shomo cha maji mpaka au oshe kwanza Wanachuoni wa mitoo wameeleza katika hili Wameitoa wa maelezo kutokana na baadhi ya wengine wanasema kwamba shughuli zile wakizofanya wakati ule mtu walikuwa anafanya kazi ngumu wapo naosema hivyo katika wanachoona inawezekana mtu usiku shughuli zao alikuwa anafanya na mtu anakuja kulala mara nyingine akupata wasa baada ya vizuri anatoka na majasho wapo kama Imam Shafi anazungumza mfano wa maneno kama hayo pamoja kwamba amekusolewa katika hilo amekusolewa anasema inawezekana kwa hilo Akatakiwa mtu anafuwa muka Lazma kwanza ushe nini Mekono yake kwanza ndo Aitumie Lakini mtu kwa taadhari Ni vizuri ya kafanya hivu Mtu anafuwa muka kutoka wa singizini Mkono wake kabla ajia Kutia maji katika kinyo chaka kutawadha Ni vizuri ya kafanya nini Akaiyosha kwanza kusabu usiku Kuna mambo mengi napitikia Ataka kama mtu umelala Umelala sehemu nuna nisafi kabisa na wafu Lakin pia utakumu muhigi ya mtume sallallahu alaihi wa sallam Sabu mtume sallallahu alaihi wa sallam Kwa utapata thawabu Utapata thawabu kama muhigi ya mtume sallallahu alaihi wa sallam Kadhali kama kuna kitu chiatari pia Utakumu umepukana nacho Kwa kuna kupata thawabu Lakini pia kuna Ulezo ukapukana na madhara pia Katika kili lichako Sayamu ya mwishu ya kumalizia kwenye ya mbohili Ni hukumi wa maji ya mbayo mtu alitia mkono wake alipoamka usigizini kabla ya ku kuosha alimam al-hafidh bin hajar anasema wattafaqu wamekubaliana wanawachuoni wa Kiislamu ala annahu juu ya kwamba law ghamsa yadahu law mtu aliutosa mkono wake katika maji alipoamka hakuosha pembeni Lam yadhurra al-ma Haya yadhuru ya limaji Ya nafakutumia Lam yadhurra al-ma Haya yadhuru chochoti ya limaji Ya nafakutumia Hakuna neno katika hiru Wallahu alam Kaya tumizumumia suala Kuhusha mikono Hapan tatua Mayelizo Wanawachuwana wanasema Mtu anabuhusha mikono waki Sunna Imithibiti kwamba Mtu atumie vidulithyake Kui ingiza sehemu ili ukuwa bayi na Ya vidole Ima alaweza kuinka mikono yake kama hizi Wakati wakusha mikono yake Au alaweza kufanya kama hizi Au wakafanya hizi Yote Lakini ini mraadi kwa mba Vidole vijie Baadiyaka kwa baadiy Nyingine katika kuwasha sehemu hizi Mithibiti hadithi Yamtuo mishallah Alayhi sallam katika hilo Wengine kama wajeona watawafahamisha, watafahamisha wakati mwingine na wale walioona. Kwa hiyo mtu anaosha mikono yake. Siku kama mtu akiambiwa osha mikono, ataweka tumekono hili yaosha ushe... dalala, hapana. Hakikishe mkono wake ameouosha. Mwisho akija nje kiganja linachochoshwa. Maji humu kuna nafasi, kuna wengine pia hakuna nafasi kubwa, ime vidole vyao kuna uazi wake ni mdogo. Huyu ni wajib Ni wajib kufanya hivyo. Wajib kushob maji ya inaweza sifike huko kama vile kwenye vidole vya miguu lakini kwa mtu ambaye ha, hakuja bana kuna kuna nafasi kubwa tu kama hivi mfano vidole vilivyoo ni sunna mtu kufanya istihbab akafanya akafanya aka aka aka afanya takhlia akafanya takhlia katika vidole vyake nukta pili baada ya kuangalia swali mikono السؤال لا كنا كيتوا كنا يتو المضمّضة والاستنشاق يفيد بتو بيلي لغة زكية فقه كتب أبان ووضو معروف المضمّضة ما أنا كني كويتي يا ماجي كنياني نكويتي كيسا لأنكما هاي ماجي فانو مكتير موني نيتوا المضمّضة Sio nakumeza naku hii nimekunywa naku nimeleza mimi lakini kule kunywa maji na kuyatikisa sawa neno hili almadmadha watu wanafanya makosa hawayatikisi maji mtu anatia maji na kutema hajfanya madmadha naelewana jamaa hajfanya madmadha almadmadha ni mtu kuyatia maji kinywani mwake dakhilal alfami ndani ya kinyo na kuyatikisa yale maji ndio maana yake amefanya alistinshaku ni kuyapandisha maji puani kuyapandisha sio watu watie vidole hakuna hiyo maelekezo ya dini hakuna kitu hicho kama kuna kitabu kimsema mtu akitea udhu anachomdolea yake puani hakuna hicho wanaefanya wakatafute ilikuwa ilikuaje wa mkujana jambo hili lakini mtu anapandisha maji puani to alistinshaku anayavuta kuyavuta maji puani ndio maana mtume sallallahu alayhi amemkataza mtu aliyefunga asiyavute maji kuani atoshwe kuyavuta kidogo asiyapeleke mbali kadhalika kwenye kusukutua sunna ni mtu kama hivi akietiia maji kinywani ni sunna aliyefunga amekataza asifanye hivyo tumeelewana akapeleka maji katika koo yake ni sunna كذلك أمت قواني أكا يفوت ماجي للسنة لكنك أمت قواني أكا يفوت ماجي أكا يفوت ماجي قواني ولا سي فليك ماجي أسفاني مبالغة عندما نمتو ما شاء الله سلام وابالغ في الاستنشاق نفاني مبالغة في الاستنشاق يفليك مبالغة إلا أن تكون صائما إسفقوا وكوه من فونغة وصفاني غيرفة كيو كد كهالي كوايدة Mtu ya chukua maji Hakayatea kinyo mwake Kigia nja kimoja, maji mingine atatea kinyoani Mingine atavuta wapi, puani. Ayatikise maji kwenye kinyo chake Kathalika ni sunna kuyapileka mbali maji yake Miali maji na kuyatema Na puani mtu ayavute Na ayapenge kwa mkono wa kushoto Inaitua alistinthar Katika lugha ya kiarabu Apandishe maji na afanyi istinthari <coughs> Suna ime mailekezu ya mtu misalallahu alaihi salama Walunukuma sohaba wa mithimahifu Kwa hiyo hukumu yake ya muhili Katika uzu Ayantakiwa mtu atie maji puwani Wapo ingine Wanaona hukumu yake ni wajib Kwa sababu Kinyo ni katika uso Na puwa ni katika uso Kwa hili pukuja amri ya Kwa watu wa ushe nyuso zao Ile ingia mdomu na puwa Huku ninje Na huku ni ndani ya uso. Ndani ya kinyo ndani yake. Na puwa ndani yake ni ndani ya, ndani ya uso. Kuyo wanaona ni wajib. Kuosha kwa sabu. Ya amri ya kuosha uso. Wapu wana wachuoni. Wanasema yu. Na wengine wanaona kwamba. Kutia maji kinyoani. Na kuyatikisa. Si wajib ni. Ni sunna. Ni sunna. Wamenuku athari ya Ibn Abbas. Haki anasema ni dhaifu wale wanaotoa hoja kwamba alisahau kusukutua maji kinywani na kutia maji puani akarudia tena kwamba mwenye kufanya hivyo atarudia tena kuoga janaba lakini athari ni dhaifu lakini kuji kotilea nguvu zaidi Suala la mtu kutia maji kinywani na puani Kwaanza ni utaratibu wawudhu wa mtu mishallallahu alayhi wa sallam kama amaraka Allah Tawadwa kama mtu alifu kwa mbrisha Allah Kathalika Wale wanetaja qawuli kwa manisemu katika uso Itakuwa mtu umijiondua katika shaka kwenye qawuli zoti Na haitakikani mwislam Malaki mwitu wakishajua mtume sallallahu alayhi wa sallallahu alayhi wa sallam Alikuwa nafanya hizi Haipasiko mwislam zaofanya nini Kuwacha Hakuna hoji Wala masahaba wakua hifa Hu ndo uzu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Hawakua wanauliza hukumi yakin Nisuna au ni nini Hawa wakitawatha kama libutawatha Mtume sallallahu alayhi wa sallam Kwa hiyo madhali methibiti Ya mwili mwitu wakitakia walifanya Hatakia walifanya Hatie maji kinyuani Kadhalika hafanya hivyo Na hukumi yake unafanya mara moja mambo hayo sikuamba kwamba utie maji kunywa mara tatu na utie maji puani mara ngapi mara tatu Hakuna kipambanuzi chochote sunne imethibiti kwamba mtu achukua maji mara moja mwingine atavuta kinywani mwingine atapandisha wapi atapandisha puani Hivi ndio sunna iliyokuja Kwa hiyo masuala ya makosa nimetaja Baadhi ya watu wanatia maji kinywani na waskutua uh, uh, uh, kwa hiyo hawajifanya uh, madhmadha. Kadhalika kuna baadhi ya watu mtu atia vidolevi vyake puani kama hivi akitia udhu bila haliko katika maelekezo. Mafundisho wa Uislamu ni si kwa mtu atie maji puani Sikuwa kwa atia vidolevi vidole vyake puani. Hakuna hiyo. Baada ya kuona, kuosha mikono kadhalika kufanya madhmadha na istinshaq Kuna kuosha uso Uso Kuna Hukumi ya kuosha uso Na mpaka wake Uso na ishi wapi Unaanza wapi mpaka wapi Ili uambiwe kwa mba wewe umeosha uso wako Umekubalika Kuosha kwako Au hapa huja kubalika kuosha kwako Allah katika Quran yina Ya ayyuhalladhina amanu itha qumtum ilaṣ-ṣalāh faghsilū wujūhakum Eni mliuamini mnapotaka kusimama kwenda kuswali au kutaka kuswali basi osheni nyuso zenu amri Na hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam zimekuja nyingi ijmaa ya maulama kuasaba ya kuosha uso Haddu ukomo wake uso ni wapi Al Imam asy rahimahullah anasema al-wajh zitusema usho al-wajh ma duna manabit sha'rir-ras ni kwanza chini ya maoteo ya nywele pale lipo nywele zinapoota chini yake kidogo ndo unaanza usho chini ya mahali zinapoanza kuota nywele chini yake ndo napoanza usho ila al-udhunaini sawa mpaka kunye maskio utaanza hapo huko utembea kunye maskio pia bado uhuso alafu akasema wallahi yaini na hizi chaya mbili unaita vipi chaya mbili sehemu ambazo inaotandefu mtu za umpemeni katika hichaya yote ni uso unaingia. Nafa naelewa kanisema? Naam. Naam. Na? Kwa hiyo kuanzia mahali palipoanza kuota nywele mpaka kwenye maskio mpaka hizo chaya mbili zote zinaingia katika nini? Uso. Wa na kilevu pia nacho kinaingia uso. Ndio maana nikasema kifanya ukifanya hivi uzungusha mkono wako mpaka ukijinundo uso. Ambao mtu atakiwa awoshi Urefu kutoki ya maoteo mbaka chini Na upala sikio mbaka sikio Ibu narafusema ala imamu shaf Walaisa maja awaza manabita Shaari rasi Uso sio sehemu iliovuka ku maoteo ya nyuele Huko sio uso Huko sio uso Kwa hiyo huo ndo ukomuake Uso huo ndo, ndo sehemu ambtu atakiwa uiyoshi Wakati unatawadha Ukia mbua kuosha uso ni hiyo Kwa hiyo mtu atahosha atachukua maji yake Kwa hiyo mkono haki wakulia Lengi ya sababu mani uzuri mtu wakachukua mkono haki miwiri Lakini ya zakana mtu wakia wakamkono mmoja kulia Wakawusha vizuri zaidi Alafu bala ya atahosha hiyo sayumu ambayo tumehiyelizea Lakini pia Nisuna kufanya tahlili ya lihia ya, mtu mwenye ndevu nyingi kuna mtu ana ndevu nyingi na kuna wengine wana ndevu chache tukisema ndevu nyingi na ndevu chache na kusudia kwamba mwingine ndevu zake unaona rangi nini ngozi na mwingine ana ndevu nyingi huwezi kuona ngozi yani ndani ya kuona Lakini mwingine ndevu zake chacho unaweza kuona tangozi yake. Hawa ni watu wawili pia tofauti. Mmoja anatakiwa ni istihbab. Na mwingine kama mtu ndevu ni ni chache, ndevu zake si nyingi. Na mungini ndevu zaki ni nyingi Anaambiwa yule mwanyi ndevu nyingi Yeye kwa ke ni sunna Kufanya taklil sunna Aki osha Aki ndevu zaki ya katana osha uso Vidolevi yake ya vi katika nini Ndevu zaki Ndwa fanya taklil Ni sunna kufanya yu Yule mwanyi ndevu nyingi sio wajibu Tufauti na mwenye ndevu chachi Sabu kuna hasilmiya kubwa kama maji ya mifanya nini Yame ya, me, ya Takunda haraka kithuku Kadhalika kuna kuosha mikono Mikono Kwenye kuosha mikono ni kuanzia kwenye uncha za vidole Mpaka kwenye mirfak Mirfak ni isi ambayo mtu wana kunja Mikono waki Yote pia inaosho kuanzia kwenye ncha za vidole asije mtu akaanza hapa katika kuosha mkono wake akaacha kiganja kwamba mwanzo alioosha akianzia kuosha hapa udhu wake si wala sala yake itosifi lakini mtu ataanzia katika ncha za vidole hivi ndio vinavuzungumzwa na ahlul ilmi wanasema hivyo katika namna ya kutawadha na namna ya kuosha mikono hadithi ya buhuraira nasema hivyo anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tawadha alitawadha hatta ashra'a fil 'udhdi 'uddi mpaka akaanza kuingilia kwenye udh mfupa huu wa juu mwanzo pale alifika mpaka pale mwanzo aliweza kuingia huko katika kuosha kwake sababu alioosha isi sehemu ya mirfaq kwa hiyo ni mwanzo huu mfupa huu unaitwa udh Kadhali kwa wana wachuni watu atahadhali sehemu hii Ambeo ime ingi andani Watu waza kufanya uzembe Au hapa sehemu andani ikawa asioshe vizuri Kwe watu wajitahidi hivu Lakini jambu kubwa ni kuanzia kwenye ncheza vidole Kuna baadhi ya watu wanafanya makosa katika hilo Kwa mtu alie katu wa mkono Ataosho sehemu ili ubaki Lakini kama mikatu wa sehemu yote kwa mana kianja kime Na hii dhirae mikatu mpaka hapa Basi, hakuna faradhi ya kuhoshe mkono Kusabu hana semu ya kuhoshe Ambali shiria ni mtaka ayoshe, hakuna hivu ayo. Hakuna Kari wanamachuone, masema hivu Utanzia mtu katika nche za vidole mpaka katika merifak Kadhalika baada ya kuhoshe mkono yake mtu Kuna kupangusa kichwa Kichwa kioshi Ndomana kila ukisoma mitabu vyote masurrasi Masurrasi Kufuta kichwa, ukisema kupangusa kichwa yote za يو vitabu vyote lakini uso ghaslu mikono ghaslu miguu ghaslu utaume uso desemai kwa sababu Qur'ani imekuja hivyo farsilu wujuhakum washinyo zenu wa aidiakum ila almarafiq na mikono yenu mpaka kwenye kongo mbili za mikono alafu nimekushaka wamsahu bi ruusikum na panguzeni vichwa vyenu wanasema wanawachuoni kwamba ile Kwa maana, panguseni vichwa venu Kwa kuambatanisha mikono enu Ndho maana, katika sunna yamikuja mtu vichu kichwa Napangusa mikono na yambatanisha kwenye kichwa chaki Mpaka mwisho Na nairudisha tena, mpaka mwanzo Ndho maana, ile ba, biru usiko Mwaka, mutambatisha hile mikono enu Mutambatisha katika kichwa cheno wakatoa kupangusa Wale, sama yu Kwa yu masu urraasi kupangusa kichwa Katika aya yamikuja kuna واجب mtu kufanya hivyo kadhalika kiyas cha kupangusa alimamu anawi rahimahullah anasema wattafa al اصحاب na wamekubaliana wale wafuasi wa alimamu shafi rahimahullah kuna ashabul wujuh katika madhhabia shafi anaitwa على أنه يقوم، أنه يستقب مسخر جميع الرأس نسونك بانغوسك كيتشوت للخروج من خلاف العلماء قاديل يا كذي يندها كذي خلاف يناتشون كم تجوز كتشقاماجي كناوتو بانغوس ممكن أنا أنا فنقوه في رجيو لاماجي أنا فنادي كيتشاتك بان بان يعني كام مهير سوارة فنيني ها Kula mungine anachukua maji Akichukua maji ya fanya hivyo Sijui si, pia anafanya kitu gani si, Anapangusa sijui anafanya nini si Lakini Maelezo hayo ndo Udhu wa mtume sallamu ulifokuwa Kadhalika na imamu nawe Anasema hivyo Kwe watu wajifundise nana kupangusa Dicho wakati wakutawadi Kama mtu amejifunga kilemba Sio chakufaha kama hivi amejifunga kichwani kilemba chake Wajifaha imama amejifunga Nisona kupangusa mbele ya utosiwaki utosi wake hapo ya. alafu baadaye juu ya kilemba chake ni sunna atapangusa mbele ya utosiwaki wake kidogo alafu baadaye atapangusa juu ya kilemba chake kwa yule aliyejifunga naeleza kwa sababu ya kupata ugumu kufungua na kuvua tena lakini kama mtu ameweka tu ana uwezo kuvua kapangusa kichwa chake kama kawaida kadhalika wanazungumza Wanawake mtu zakana kwa safari ni yuko hape mjifunga kilemba chake Basi pia na ya tafanya hivote Fumanzo na hatapangusa kiliwe ile mtandi waka alo, alova Baada ya hapo kuna soala la Kupangusa kichwa ni maramoja tu Mtu na pangusa maramoja tu Kathalika mtu na pangusa kichwa kwa maji yeli obaki Afwan Mtu na pangusa kichwa alafu anapangusa na masikio kwa maji yale yale yale yalobaki katika kupangusa nini Kicho Siku kwamba atachukua maji mengine alafu baadaye anapangusa masikio yake akimaliza kupangusa kichwa chake atapangusa na masikio yaki kwa hiyo tukisema kupangusa ni kuwa mtu atie maji kwenye mikono yake alafu akunute ha ha ha ile athari inayobaki ndio atapangusa atapangusa kichwa chake athari inayobaki ya maji kwenye mikono yake baadaye akimaliza atapa, atapangusa na na masikio yake, kwa wakati mmoja, sikio shukwa na kulia, anafajia kushoto, inapangusa kwa wakati mmoja, mara moja ni yani jote. Tafauti na baadhi ya watu mufanya, anatukua maja ya tia sikioni huku, na hukua tia huku, maelekezo hayo, maelekezo ya dini, ya hako hivu. Ni mtu wa meona watu engini wa kifanya, na ya haka mua hafanyi hivu. Kwa hiyo kuhusu wa ya wanawake, wanao difunga vilemba nimesema wanawachuna nasema kama mtu anahofia baridi kali pia amejifunga ile kuvua hali ya hewa ya sehemu anaoishi au kuna ugumu baina ya kuvua na kuvaa tena lakini amekifunga kishwani vilemba chake basi naye pia ataingia katika ile atafanya hivyo atapangusa hivyo na masuala masikio eh nimetangulia kutoa maelezo inshallah nitosheleza Suna ni mtu vidole vyake viwili. Hiki kidole cha sababa kinafuta se, pango sehemu ya ndani na hiki kidole gumba kinafunguza sehemu ya nje ya masikio. Mtu anapangusa masikio yake ndio suna ilivyo livokuja. Kwa yale yale athari ya maji iliyobaki mtu alipopangusa kichwa chake. Ama kufuta wengine wanapangusa na shingo. Hiyo je thibiti? Mtu wakishama lisa na pangusa na shingwa yaki Haijia thibiti katika Katika hudhu Ntuku kufanya hifu Kwa ito mbakisha Masaala ya kuwasha miguu Ambayo ni viungu ya Kiyungu cha mwisho Katika kuwasha Na soal hii pia ni wajibu Numitajua katika haya Waarujulakum ila lkabaini Na waseni miguu yenu Mpaka kwenye kongo mbili Maksudnya mengujienu, baca konya Kongo, bili. Kau yang mui seni kat kiri fundo demi gu, do, hukmu, wajib, nemtu kuosha, baca konye, fundo biar ke demi Ama ku sufi ni kama bilili botanguli aku sema kat nuosan ini, mekono. PM tu fanya taklil ku, ingiza Baina ya kidole na kidole Katika kuhakikisha maji ya nini Ya ni sunna Kwa mtu ambaye Vidole ziake vimekurubiana sana nafasi yake ndogo ni wajib Kufanya hibu Hakikisha maji ya mifika Ni wajib Mtu kufanya hibu Na hakuna kupangusa Megyu kama wana wafanya mashia Sisa hii Kupangusa ni mtu akivaa kofu au kwenye kiatu, au wamevaa soksi ambewei meziba mpaka vifundu vyake vya akiwa wamevaa, akiwa yuko tahara kamili baadea, hakatenguka na uzu akitaka kutawatha hakifika semi ya migu inatosha kupangusa juu yake kama kwenye kiatu chake au soksi yake mfano wamevaa inatosha kupangusa juu yake kwa mtu alivaa akiwa na uzu kamili kama ni mkazi yuko sehemu hii ya naishi ni mkazi wa mahali ni siku moja na rusio masai shirinane tumelwana na kama ni msafiri siku tatu, siku na mchana na rusio kufanya hivu lakini ya kipata janaba lazima avuwe auge na ukiwa unawudhu mfano sa hivi unawudhu umevaa vya tuviako hausu au haumevaa nini kofu unawudhu, hukumu itaanza kuhesabiwa, pale ambapo utafanya nini utatenguka na uudhu udua uko mitenguka ukatawaza hapo ndo utaanza kuhesabiwa hukumu muda huo sio sasa hivi ulivova sasa hivi uko tahara hapo mapo utatenguka udhu sawa ukatawaza hapo utaanza kutawaza ndio muda utaanza kuhesabiwa hapo haya masaa 24 yataanza kuhesabiwa hapo mfano mimi sasa ni nimevaa soks na viatu niko na udhu kamili alafu baadae umetenguka udhu lakini umekuja kutawaza saa 9 au saa kumi kwa ajili ya sala ya asiri Utuan jauh kau esadiu muda hu, mpa kakeh muda kama hu, do mushu, utakua mushu aku aku aku fani ni kupangusu, shu mushu awu du, mpano time kama hiu, mimi ni kona udu, sao, entende? Ana udu angul, kini ukitengu kau udu, lazimane vivul, kusam muda aku fani ni uli muda aku uli marizika, insha Allah nak terfbi ada al-qadr, kau itu na azkar, ya mtu anapomaliza ya kutawadha mambo mengine sitoyataja kwa sababu ya taja wakati nataka ya kutoa mifano katika masuala ya swala pia kwetu na na hayo